22. Allt är förlorat. Hård red väg för att finna kungen och har följde efter. Snart mötte de honom, uppflugen på hjärtas häst och med den bandagerade foten upplagd på krakens hals. Såret blödde ymnigt. När Karls blick föll på generalen gjorde han en vänlig min och hälsade honom i frågan Lever i en? Ja, nådigste herre, löd Levenhaupts svar. Bättre Gud hur du här står till. De två konfererade. Levenhaupt menade att inget återstod att göra på slagfältet och yrkade på att man skulle söka samla samman så mycket av folket som möjligt och därefter gå till trossen. Frågan var bara om man skulle hitta dit. På en direkt fråga från Karl om han själv visste vägen svarade generalen nekande. En fråga sändes runt. Fanns det möjligen någon som kunde leda dem alla till Puskorjavko? Snart lyckades man få fram två krigare från Balakregementet som sa sig veta. Åsynen av en större grupp människor som slutat ränna fick en märklig effekt. Kring kungen uppstod ett slags orkanens lugna öga. Grupper av flyende soldater kom att stanna upp. Eftersläntrare och sårade slöt an. De höga officerarna kunde konstatera att flertalet av de infanterister som börjat flockas runt dem kom från den vänstra flygeln. Av den högra flygelns fotfolk såg man lite eller intet spår. Levenhaupt anmärkte att de måste mer än dels bita i gräset. En ung livgardesofficer ledde en av de spillror från den högra flygeln som tagit sig ur inringningen och funnit sin väg fram till kungens grupp. Hans trupp var dock inget att skryta med. Den bestod av några hundra knäktar och huvuddelen av dem var blesserade. Den unga livgardesofficeren var det enda återstående befälet. De övriga skulle enligt uppgift ha dödats till sista man. Till kungens avdelning sögs också in en hel rad kavallerienheter. Många av dem hade inte varit i strid överhuvudtaget. De sa sig inte ha fått några som helst order, utan hade bara svepts med i skräckflödet. Det var dock inte alla som anslöt sig frivilligt till den växande gruppen. Mot vissa måste man använda direkt tvång. Kung Stanislavs sändebud i det kungliga högkvarteret, den polske greven Poniatowski fick syn på två skvadroner som irrade runt, synbarligen utan mål. Greven red i och uppmanade deras chef att ta sina män och följa honom till kungen. Chefen för de svenska kavalleristerna nekade. Poniatowski rev då upp sin värja och satte spetsen mot officerens bröst. Överväldigad av detta exempel på slavisk argumentationsteknik- Följde officeren och hans trupper den polske greven till kungens grupp. Kungen kunde nu se ett växande antal trupper igen, och yr av hettan, utmattningen och blodförlusten började monarken orera om att han återsåg sig i stånd att strida. Han satt ju själv till häst och hade både fotfolk och rytteri. Men det var inte mer en spottska haranger ur en fördunklad hjältegärna, för reträtten gick strax vidare om än under mer ordnade former. Mot trossen, om man nu skulle komma så långt. Även om större delen av den svenska armén i detta ögonblick befann sig på flykt i och kring den solvarma Bodhisenskisk skogen var emellertid en del förband fortfarande i strid ute på fältet. De flyende kunde ännu höra smattret från med bakom sig. Tillsammans med två andra skvadroner hade Karl Magnus de Laval och hans karar framgångsrikt fortsatt sin fördröjningsstrid mot det anryckande ryska kavaleriet. Posterade bakom en brant hålväg avvisade de det ena anfallet efter det andra och hindrade ryssarna att nå passagen bakom dem. Passagen som kungens grupp nyss använt och som ännu var svart av flyende. Hullavalls ryttare var piskade att slåss. De filén var igenkorkad och de fick snällt vänta tills det blev deras tur. De var få och hårt ansatta. Och det var därför med glädje de hälsade en skvadron från Hjelms när dessa red upp. De ryska dragonerna gjorde ständigt nya propor att gå på. Men genast när de svenska ryttarna drog upp sina karbiner i färdigställning på knät vek de undan. Ryssarna redan, svenskarna höjde sina vapen, ryssarna studsade. Så gick valsen i ungefär en kvart, allt under orolig väntan på att passagen skulle bli ledig, vilket den till slut också blev. Det var i elfte timmen. Dragonerna ropade varnande till de la Herr kapten, deras infanteri kommer bakom kavaleriet. I samma ögonblick sprak leden av hästar framför dem upp och där, mycket riktigt, var ryskt fotfolk som marscherat fram dolda bakom de egna skvadronerna. De fientliga muskötmyningarnas stolpupiller riktades in mot de svenska dragonerna och en brakande salva fick luften att rämna. Delaval såg hur ryssarna började gå runt dem. Det fanns inte längre någon anledning att stanna kvar på platsen. Passagen var fri. En efter en troppade skvadronerna av. Först de från Hjelms följde följde av Sternbachs och Tungfälts avdelningar. Delavalls trupp var sist. Mannarna var otåliga och rädda och skrek, Herr kapten, nu farar vi illa som är sist.